Eta lehenik erjandezagun, ostegunetik agortuak zirela lehen emanaldirako mila beheun txartela kondorioz hanitek gibilerategin behar izan dute, eguzki edo aro paregabearekin errandaiteke publikoa loriatu dela bidarraiko kabalka datu beraren lehen emanaldiuntan. Danza, bertsu antzerki, kantu, eritmo ainitz bihoren terdiko ikusgarrian. Oh, Oh be the why oh be the why lu hosho Gaidez berdinak atratatuak izan dira, Euskara, bidarraiko erriko etxearen proiektuak, lura eta etxe eta noski turismoa. Gaur egon klientela, internazionala, satisbatu behar dugu. Ide kitzea hori dagakoa, open your mind! Ez peletako bipera, bayonako xingaja, bidarraiko gato bazka, hori dena baliatu behar dugu, yes, we must, we can! Make me right, great again! Memento azkajetan, Albert Pajasu, irurgoita emezorzi urteko bertsozalearen jokoa, hotxalde bertsolariaren papera jokatzen zuela, harik eta berezi bati lotu baita, rapari. Bertzetako, deutzetako, honet! Tartu ni sen guatz da. Spai guatz da. Soli halar. Albert Parraxurekin bintzatu gira eman alditik landa eta kontent agertu zauku biztan dena. Bizi gehiuntza, bizi gehiuntza. dut eta agian bestek ere be, ikusilei garrik ere, ara. Errandezagun ikusi ez duten eri bertxo bat zirela kabalka dauntan, rapero bilakatzen dena. Ara, ara, ara, bertxo lari bat imoda berriari plantatuena. <laughs> Bertxoak zu, zu hauki inak ziren, pentso dut? Parti, ba, es denak. Es denak? Ez, gerapaiko partia ba, ta azken bertsiarea. Ba. A dos. Ai. Gozatu du zure herea. Usaia azkanpoko zerbait egiten? Bai, bai, bai, plaza hartu galdainneta te dut datekin baina nik plaza hartut. Ez ez dut dut zuzuko baietserteko. Mate, mate. Mate ez. Olako zure herrian, olako india muitzia kabalka ah. daiteko eta ikusteko ere. Bizikie da gara, bizikie hori, zoratuna ba. izo geha. Ai, bai. Jendea huk da, jendea loturak gehiago soktzen da? Ah, beti, beti, hainitz elgakzen gira, or, eta usaiak gutizko iten girenak, eta zomai jinbegi ez zautzen editu okasionea oktan, eta da. Euskaraz, Euskararen tokia ere haip da ni? Aba, ah, aba, bai, ba, ba. bai. Begun txadabibazuta, kurai jaun eldu den igandeko, bigarren emanaldi egin dako? Milezker, milezker, kurai jaun digabere egin endo Publikoari hitza eman diugu ere emanalditik lan eta guziak loriatu direla entzun ahalizan dugu. Ah, bai, egada, gauza, xora dela, egi lako gauza bat antolatzea, egada, badela somait oren eta somait egon pasatzeko ikasteko, jantzan ikasteko, eta toberak eta antzerkiat eginateko. Ia da beren ba, zibendun onlea utala, bir gai txereka, uh, menturazioik eiego hemen uh, sake alberri. Uh, uh, da ze dituen uh, nola ikasi hasien eta atziki diren ugon eta beraz uh, da uh, gora hemenak, eh. bizikipolitak baiantzariak eta besteantzarkilariak ta denak denaka. Zuk ere ba? Aha ba. Birinusi bizkate, Bidarriko historioen eginetik eta bai bai bai. Ah, bai. Nik toberak izakimaitetut gero... Egin da lan, ageridu lan ahondi bat ere mandutela, eh? Ba, uten mehesi eh? ah, bai. men Memento gozoa pasatu bez aldu nikandean, jin nahiko utenentza? Siko dugu tokie bestentzat, beste eganein behar dela etorri, eh? Ah, ba, ba, ah, ba. Bai. Ez dugu dolarik, eh, jinik, eh? Beraz, lehkondaxak ere hemen bidarrain? Be bai, etorri gira hauzo gisa. Zuek ere, horretai pasatu zirezte? Ba, Dola urte zonbatzu, Lekorneko bestetan izan zen kabalka da ere, bai. Eh? Konparatzen duzu bide gaikoarekin edo, konparaketa egiten da edo ez? Bebeti manera batez bat konparaketa egiten da, bai. Um, antzerki mailan biziki uh, ongi atxaman dut, uh, zinez erritmoa bat zen. Gaiak uh, aski uh, uh, klasikoak, biziki ongi emanak eta erritmoa bat zen, biziki ongi zen, bai. duzu demora ikusi pasatzen? Ez, biziki ongi uh, nola erritmo hori bat zen eta daundantza, uh, makirari eta hori erritmoa ematen du eta be, fitepaszen nahai. Publikoa pozik, baina nire kabalkadaren antolatzaileak eta horietan peio joha juria Katialin Zalabergirekin toberak idatzi dituen bidar haitaja, entzuten duguna bereala. A, nik biziki untza, zinez, xoratu uh, nahiz baongero. En ez behar objektiboa, baina natximaiteut biziki untza jokatu zela. Dara nik ikusianituen uh, ripikak eta gustatu nintzen zinez, eh? Eta, bon, aktorek dute, mehizimendu ahondien, eh? nik eh, idazele bezala biztanda lagundut, bien arte egindu, katialinek, katialinek lan ahondia ere du, eta netza tegesea izan da, zerren, bera antzerkilaria da, eta ideiak botata, bere ala ikusten zituen nola jokatu, eta zeh ontzen, zeh etzen on, zain nitz idei botatutu gainat eta ara txiki, eta, eta gero ara, antzerkilaria eskutan utzi du, beren ganatu dute, eta tximaitu bizik egun dutela gaiak aipatzen alditugu eh bidarrai herria onkitzen duten gaiak dira turismoa etxe bizitza talura e, euskara hemengo erriko itxiko proiektuak erresisten daia guzien biltzen eta umorea ere emaiten zen da hori diratu berak umorea berdatera Bai, egiteko, ideiak atxe maiteen egitesi izan da, initza innitza, innitza daia izan do, gero, da nola, hori dena nola, nola, ari, ari batekin nola lotu denak, eh? eta, bo, anstapenetik argik argi ginoen, bazirila gai nagusi batzuk, eh? etxe bizatziarena, gaztean etxitokia, eta edena, eksikat problema gai skibizitut dena, hemen ez, gazte batzuek, Gero Euskararena ere, nahi gino aipatu patu, argi zen, eta gero bon, auzapezaren inguruan eta errikotxearen inguruan ez erbein nahi ginoen ara, or, ondioenia pondan ferroi bada, erriak eskutan duena ez daki zer egin, eta imazinatu du uh, uh, egian promoto de historio, ez dena baita ezpa da, bainon, alla, utzi du gure gogoa ere biskata iratziat, eta Ara, eta beaz, uh, ara te gero hain nitz uh, historiotepe juntatu ditu deusik ez dutenak ikusteko baita ezpada gaiarekin, hori da, antzerkiaren jokoa, eh, eta nola hemen uh, karte handan bat bada, pilotaren inguruan, uh, mendiaren inguruan, ur jokoaren inguruan, iziaren inguruan, eta piskat bat bere alde aldegoetan dena, eta nahi gintuan alaik ebildu, piskat, jaiten ditu, sekta gisa egiltzen dira, ta, sekta hoik behar Eztekta izan eta gehio elgarrekin kutzatu eta bon, Uste eut uh, bizikiuntza man dutela ba, ez ginoen ere Gauza min beretan sobera min egina ere ba, Uste eut uh, gauza gaipatu ditu, benon, goxoki uste eut Beraz uh, lehen eman aldearen eta izugarreko xantzaukan duzue eguzkia Bero ere egindu eh, pla, bidarraiko bi, bi plaza mugurro bete da um, Egepika aldu igandean beste behin e, guraldiona eta onberk zer jende egurik Bai, e, gura lio honaleenik, oaikotzeo, eh, egin nuen, gure ajangura ondia, aintzineko eguna ikusita, zer euriak intuen eta baginakien e, arotxe jabalimazen, egin, hau zela, eh, lan auguzia, e, gero bako zela, haste batez gibelatu, eta zinezko problema ondia kerkizituen, baz. Haba, hau egur e, aldi, xoragak jaukandu eta ez, ez, ez zen hobiki izeten alzinez. Eldoen ian dian, ebe, nolakoa izan den ez takiu, menturaz ez oien gizkitsua, baina aterri balima da, uh, aski izaintzeuku eta, bon, pentsatzeu diendia bilduko dela ere. Ez bada metakagiten, jinen dena agian uh, be, gozatuko da eta, hara, eta altzeko uh, jokolariek, bai dantzariek, bai antzerkilariek, nahi dute bigarren aldioa emana, Ara, batekin ala ko bat bezala ekin gelditzen zirena orain berzelan eginik eta ara, biarren atzulutoki nuen, eta bon, e, pentsatzen ut e, lachatuko dilara gehiyo eta emaindutela zerbait polit emaindutela. Ara, bera sabixua baduzue obe txartelak ke erostia aintzinetik heldu denez. Igandean baitute bigarren eta azken aldikot ze bidarraitarek kabalkada tobera